Я певен, поки магнати й шляхта нас мучитимуть, доти й хани спокою не даватимуть. Хмельницький мовчки вислухав кривоноса і провадив далі отож, що не довелося нам стати на бій з конець польським під Лебедином, провина не наша. І все ж ми не повинні втішати себе цим, адже після того ніщо не змінилося. Не змінилось, батько. Лишились живими всі, хто присягався йти на панів, стати на них оружно. Лишилося. І так само немилосердно збиткуються вороги наші бідним, знедоленим людям. Проїжджаючи по Україні від Сану до Дніпра, від Запорожжя до Києва, я ще раз пересвідчився у цьому. Сюди звірства, небачені утиски, страхітливе тиранство. Козаків садовлять на палі, селян запрягають у ярма, міщан вигонять на панщину, церкви віддають в оренду лихварям. — Зневажають військо запорозьке, — докинув Данила на чай. Реєстровці так притиснули, що й дихнути не сила, — обізвався Федір Вишняк. Забирають наші землі, вигадують нові й нові побори. Шемберг купив комісарство за тридцять тисяч злотих, а тепер хоче їх повернути грабежем наших статків? Проте рота людям не змогли заткнути, — вигукнув Бурляй. Куди не піди, де не обернись, кожен пана кляне розправою погрожує. Ненавистю в усіх душа горить, так що не сьогодні-завтра полум'я саме вибухне. — Та магнати шляхта на це не зважають, — говорив далі Хмельницький, — п'ють, гуляють, річ посполиту доскону до загибелі ведуть. На сеймах і сеймиках послухати тільки безупинний галас, короля не слухаються, а він не спроможний прибрати до рук непокірних. — До нас би звернувся, ми помогли, — підморгнув присутнім Яцько лише. — Минулого літа, — знову заговорив Хмельницький, — його милість Владислав IV потай від магнатів і шляхти почав перемови з нами про похід на Крим. Підписано угоду. Ось та грамота, де сказано, що ми, козацька старшина, маємо право набирати козаків для походу. «Вона у тебе, батьку? з'явся на ноги Івангиря. «А хіба Барабаш її не заховав? «Було таке, пане товаришу», – усміхнувся Хмельницький. «Та завдяки добрим людям грамота опинилася у наших руках». «Отож можемо збирати військо, і ніхто нам слова не скаже?» – не заспокоювався Івангиря. «Можемо». Певнено мовив Хмельницький. Раз маємо папери, чому б не зібрати? Маємо і гроші. Чимало вже зроблено товариства. І зілля придбано немало, і пістолів, і гаківниць, і ще дечого. Зброя готується. По всій Україні горна в кузнях палахкотять. Багато вірних нам людей, ладнають сотні, домовляються з посполитими, як ліпше виступити проти панів? Тисячі людей чекають звістки від нас, Чекають з дня на день, З години на годину, Бо терпіти ж далі не сила. Думаю, братці, що час настав, Мусимо кинути клич усім, Хто годин піти за нами. Хмельницький замовк, Ніби збираючись думками. Іван гиря почухав за вухом. А чи не треба? «Так, як десять років тому. Не забуваймо, нині коронного війська на Україні не менше, ніж було тоді. Хоругви магнатів не слабші!» – висловив сумнів і Яцина Люторенко. «Самим нам важкувато буде, братці, зважте тільки. У них усе військо заковане в панцир, а в нас голота та хлопи». Кого ми виставимо проти драгунів та гусарів? — Я був на Стариці. — Я теж був на Стариці, — перебив колишнього полковника Кривоніс. Також бачив, як недолюдки Яреми Вишневецько стинали голови нашій голоті. Та й не тільки в голоті, і реєстровцям, і січовикам. Бачив шибениці, що пливли Дніпром, бачив козацькі голови на мурах кодака. Сотні паль з повстанцями по всіх усюдах, але казав і буду казати, страшно тільки тому, хто думає про власну школу, а той, хто думає не лише про себе, а й про рідний край, хто хоче йому добра, не злякається ні драгунів, ні гусарів, ні яничарів, ні будь-якої іншої нечисті». Та я об'їхав усю Київщину. Мої хлопці побували на Волині, Поділлі, Братславщині. Усюди поспільство волає. «Де ви, рятівники наші, чого сидите, склавши руки, на кого чекаєте?» «Я, так мислю, Богдане, не вдалося нам підняти реєстру цівнині. Підіймемо весною, ранньою весною. А щоб не сталося так, як десять літ тому... Треба і селяни, і міщан кликати. — Діло, говориш, Максиме, — підтримав Кривоноса Хмельницький. — Тільки сукупно козацтво, селянство і міщанство зможуть здолати супостата. Та Кривоніс ще не скінчив своєї думки. — Одначе, батько Богдане, щоб селянство і міщанство пішли за нами, мусимо їм одверто сказати... Чого вони досягнуть, коли стануть разом з нами? Як це, чого? вигукнув Данило на чай. Та ж польські магнати й шляхта на шиї не сидітимуть. Польських панів Даниле виженемо. Так Барабаш, Караїмович, Пешта, десятки інших, таких, як вони, залишаться.